Ради Аталика. У вождя повинно бути два обличчя лицаря і підступного Змія. Так ось, на комах мені доводиться здійснювати вперше твою науку, добрий мій вихователю. Ширинський морза подав Ісламові записаний папір, хан зняв із пельця перстень і тремтячою рукою приклав його до ярлика. Відділ бейських воїнів полопотів степом у напрямі кафи в погоні за сафером агою. Тоді до хана під'їхав володар перекопу Тугайбей і мовив, не розпогіднюючи свого супленого жовнами обличчя. «Хане, я в десять разів сильніший за тих, яким ти сьогодні скорився». «Сильніший я зі своїми ногайцями і від тебе, але не личить міжусобатись тоді, коли на ханський престол послав Аллах мудрого вождя. Сефирога, перебуде лихий для нього час в Уркапу. Така голова не повинна злетіти з плеч. І твоя теж. Можеш розраховувати на мене, хани. Довго Марія чекала прийому в хана». Повернувшись із походу, він не впускав до себе нікого. Аж у намазний день, день молитов за померлі душі, коли сусід сусідові приносить хейчагу, паляницю на кордючному салі, за упокий померлих душ, а перед воротами ханського палацу роздають жебракам і циганам їжу, іслам Гірей прийняв прохачів. З трепетом заходила Марія до ханської канцелярії в супроводі мангузького Кетхуди, який за добрий килин погодився посвідчити, що Марія і її дочка – правовірні мусульмани, що повертаються вони до георію, аби проповідувати серед них найсправедливішу на землі віру. Залишивши чарики на сходах, Марія увійшла до канцелярії і впала ниць перед ханом. Іслам Гірей мовчки кивнув на Казнадара, що сидів збоку за столиком. Той велів розповісти свою просьбу, а вислухав, глянув на хана. Хан кивнув. Марія висипала перед Казнадаром купу алтинів, тоді писець, що сидів поруч, почав писати. Прочитайте, заблагала Марія, не вмію я. Писець про гундосив. Жителям Мангуша Марії і Соломії, які удостоїлись отримати цей красномовний хаканський ярлик, можна пройти через укріплення Оркапу в Ногайські степи і далі, і ніхто з моїх слуг хай не чинить їм ніяких перешкод. Великий хан Кримського Улусу іслам гірей. Збулося. Кінець неволі. Та невже це правда? Марія кланялась і плакала, вибігла з ханського двора і щодуху помчала ущелиною до мангуша. «Мальво! Мальво! Соломієчко!» кликала на своєму подвір'ї, але ніхто чомусь не одізвався. Відчинилися ворота Стратонового обійстя. «Стратоне!» Стратон викульгував на поріг. Обличчя його було брескле і осунуте, Він якось винувато розвів руками. Тривога прокралася у серце матері. «Де? Де Мальва?» Я не пускав. Просив, погрожував, але вона як не при своєму розумі. «Та що ж трапилося?» – закричала в розпачі Марія, і закляклі руки звелися до горла, наче хотіла себе задушити. «Заспокойся, Марія! Чей же не вмерла? Приїхав сьогодні до нас якийсь там ханський стражник і сказав, що хан велить, не велить, а просить, щоб мальва з'явилася перед нього. Я нічого не розумію». «Яким вітром може віддати хан про нашу мальву?» А вона поїхала. Казала, що вернеться і все тобі розкаже. «Марія, не бери собі так того до серця. Плачем лиха не виплачеш. тоді дістала, то завтра підете. Ось вона моя кривавиця. Ось вона, я знаю. Тепер я вже знаю. О, Боже!» «Ханські наложниці моя дитина!» Вона простягнула до страто на руку з грамотою, хитнулася, схлипнула і непритомна впала на землю. Розділ чотирнадцятий «Мати моя дорогая, а я ж тебе не впізнала, скидай з себе свої лати, будеш з нами панувати!» українська. Народна пісня. Сказав пророк: "Хай над ним буде мир. Підуть люди до раю по мосту Сірату, тонкому як волос і гострому як меч, і поведе їх Монкер. Цвяхом застряв цей хитромудрий хадис у мозку Ісламгіреє, і тлумачив він його сам, без хафізів, приймав його для себе" виконував собі з нього власну ханську тактику. Багато днів після повернення з походу на Аляхестан іслам не знаходив заспокоєння для свого сумління. З усіх кутків, за канделябрів, через вікна саду дивились на нього пронизливі очі з-під прискулених повік. Аталика, прирік на смерть, віддячив за науку за врятування з неволі, за ханський престол. А потім у пам'яті сплив почути ще в Занджерли Мердресе Хадіс, не писаний для нього. Кожну людину веде свій ангел монкір по тоненькій риску. І тільки тим, хто ладен вигинатися, щоб зберегти рівновагу, хто може ущерблювати свою совість, вдається пройти по ній у рай. Ті ж, які йдуть прямо, падають у Джаханнам. Прийшов спокій до хана, а з ним дивне, блюзнірське відчуття вдоволення з перемоги над самим собою. Для досягнення мети він зможе тепер усе зробити, хай прямо йдуть ті, які мають тільки себе і своє сумління. У нього є Крим. Довго не знав нічого про долю сефера Газі. Йому бракувало Аталика. Не для заспокоєння совісті, для порад. Мусив тепер про все думати сам. Що зробити, щоб стати могутнім самодерцем? Щоб Тамго він прикладав тільки тоді